Саме тоді Антіной, син Евпейта, озвався до нього. — Їж і спокійно, чужинче, сиди, або геть забирайся. Бо за розмову таку юнакиці за руки і ноги геть тебе викинуть з дому, всю шкіру тобі обідравши. Так він сказав, і гнівом усі женихи запалали. Хтось тоді мовив, споміж юнаків отих високодумних, зле тивчини вантіною, що старця нужденно вдарив. «Горе тобі, як хто-небудь, то був із богів наднебесних. Часто боги мандрівного чужинця подобу прибравши, чи в якій постаті іншій по наших містах походжають» спостерігаючи гордість людей та їх справедливість. Так женихи говорили, та він не зважав на їх мову. Біль в телемаховім серці, великий роївся за батька битого та ні сльозини, проте і сповік не зронив він, мовчки лише головою, повів, замишляючи лихо. Чула й сама Пенелопа розумна, що гостя якогось бито в покоях і так між служебниць своїх говорила. Хай би самого тебе так побива полон славнолукий. Ключниця тут Еврінома, за нею також говорила, О, якби наші здійснились оці молитви і прокльони то не діждати Еос ясношатної з них вже нікому. Відповідь їй розумна сказала тоді Пенелопа. Всі вони неню мені вороги, всі лихе замишляють, а Антіной найбільше до чорної кери подібний. Ходить по наших покоях якийсь там чужинець нещасний, просить подати йому. До всього нужда приневолить. Кожен подав йому дещо, і наповнили в Богу торбину, Лиш Антіной ослоном у праве плече його вдарив. Так до служебних жінок, звернувшись, вона говорила, Сидячи в спальні, в той час підкріплявсь Одісей богосвітлий. Кличе тоді свинопаса, вона богосвітлого й мовить, «Іди, богосвітлий Евмею, і чужинцеві мов, хай до мене зайде. Хотіла б його попросити ягарненько іспитати про Одіссея в біді витривалого. Чи не чував він, чи не видав його, де чоловік він на вигляд бувалий?» Відповідаючи їй, свинопасе Евмею ти мовив, Хоч би замовкли як небудь Ахеє оті володарко. І розповідь він би почав, і твоє утішалося б серце. В себе його я три ночі тримав. Він три дні в моїй хаті жив, з корабля бо утікши, до першого мене дістався, та про недолю свою до кінця він не встиг розказати. Як не спускає людина, Очей і співця, що богами, навчений смертних чудовим, своїм очаровує співом, і без кінця, як співає, готові вони його слухать, так чарував мене гість цей в моїй пробуваючій хаті. Був з Одісеєм він каже, по-батькові приятель давній, жив бо на острові Криті». Де міноса рід проживає, звідти й сюди він прибув, недолі і злиднів зазнавши в поневіряннях численних, чував же розказує, ніби близько уже одісей, у родючій країні феспротів, цілий, здоровий, і скарб везе він додому великий.